І вхопив Сомара, і потягнув. Ану беріться, вицупимо його. Лісовики потягли міцний, провощений мотуз. Тягли довгенько, аж поки за кілька сажнів от берега закипіла вода, забурхала, майнуло, що чорне важке, вдарило по воді, розбризкуючи її на всі боки. Держіть! Не витягнемо, обірветься, підхватіть! Двоє дядьків побігли до плотів, повернулися з волоком, зайшли у воду, завели волок під сома, ну, разом, і виволокли на пісок велетенську рибину, чорну як ніч, у якихось наростах, п'явках, давно зарослих виразках. Сом лежав на піску і дивився на людей круглими чорними очима. Здавалося, він дивиться осмислено і люто. Навіть плотарі мимоволі одвертались – а Васян мимохідь подумав, може справді нечистий. Але від плутів підійшов рудобородий, здобною в руках, хекнувши, двічі вдарив рибину по черепу. Очі Сома зупинилися. Згори линув галас. Спотикаючись, падаючись, хрестами, іконами, кадилами бігли ченці, Вони сміливо йшли на подвиг послужити Богу змагатися з нечистим. І зупинилися у подиві. «Он він!» – показав на Сома Сава. Він весь стрімків, очі йому закочувалися білками. «Свят, свят!» – осінив себе триперстями Єрей. «Ніякого чорта немає!» – розважливо мовив Рудобородий. «Він у людей ось тут!» – і показав пальцем на голову. «Розумій, як хочеш!» «Бачимо, що це риба!» – погодився Єрей, переступаючи ногами – на одній жовтів шкіряний капець, друга була боса, загубив зувачку по дорозі. Хоча вселукавий може перекинутися в будь-яку твар і поселитися будь-де. Всі ми пам'ятаємо, як у Хліві, де тримаємо худобу, поселилися біси і термосували її. Тоді отець наш Феодосій озброївся на них постом і молитвою. Зайшов до Хліватого і, зачинивши двері, пробув там до утренні. З того часу не з'являлися біси на місце. Переміг блажених злий духів, як хоробрий богатир. Богатири в нині не вистачає, чи погоджуючися, чи глибоко приховуючи незгоду мовив рудий Поліщук. Переводяться вони, а вороги множаться, і з лісу, і з поля налягають. Треба покладати надії на святу молитву, підніс у гору три персти і єрей. На меча треба покладати надію. Та нікому, – мовив Рудий Поліщук і повернувся спиною до Іерея. Христом супостата не попреш. Очі Ієрея зловісно блиснули. «Ви погані? Молитеся до дубового коренка?» «Хто знах, хто ми?» – спокійно відказав Рудобородий. «Не ліпше молитися і до дошки, витисаної з того коренка, на якій намальована людиноподібна твар. Єрей жував сухими губами, готуючи достойну відповідь. Та в цьому мить, до речі чи не до речі втрутився Сава. Сум наш, ми його знайшли. Як і покійник, відказав високий як дуб Поліщук. Чинці обліпили величезну рибину, але потягти її не могли. Треба сплести ноші з лози, подав хтось думку. І попросивши у плотарів сокиру, чинці почали рубати лозу, та плести ноші. І поки вони їх плили, поки тягнули соми на високу кручу, Сава, розваживши все, помчав стежкою до лаври, аби заволодіти коштовною іконою. Одначе в церквиці, на хорах, походжав гумен Покритка Дні мелькали, наче кісточки на рахівниці. Десять кісточок, і клац – Одна зверху, а ці рука змила праворуч. І все тепер підлягало таємному, незримому обрахунку. І всьому ціною були гроші. Все зав'язувалося на грошах. Здобуті посади, дружба, вбивства, депутатські мандати, книжкова і театральна халтура, високі премії, обіцянки, обмани. Зради, створення нових партій, їх розколи, висування і компрометація нових лідерів, президентська сліпота і міністерська продажність. Клац, клац, кісточки, один міністр полетів, він уже нахапав.